Уявлялася вона якось дивно. Він стоїть майже на самісінькій вершині піраміди, а люди кругом, як пісок. І ті піщинки побожно дивляться на нього і вигукують. «Слава Україні! Героям слава!» Знав, що це до нього. А кругом кіно і телекамери – як очі вічності фіксують кожен його жест, а гучномовці розносять його слова. Не слова, а нектар із цілющих квітів. А літописці складають його промови у невмирущі книги мудрості, а художники малюють його портрети. Бачив себе в зеленлузі, то на полі серед розквітлих соняшників, то коло старої батьківської хати, а потім у себе на дачі коло каміна. натовп усе вирує, аплодує йому і славословить його і лише його. Побачив у понизді згорблену і якусь пригнічену постать Святненка, і видавив із себе переможну посмішку. Ті видіння стали нав'язливою ідеєю. Сам інколи боявся їх, і боявся зізнатися собі, чого те вважалося і чого так прагнулося слави і влади. Море тихо вигравало і билося об дрібну гальку. Піте солодке шумовиня задрімав. Дрімота перейшла у глибокий сон. Ангел Божий безборонно проник у володіння його сну, взяв за руку і повів понад морем. І то по воді, як Ісус Христос та апостол Петро! А хіба я не апостол?» – думав син над синами. А ти хто, чоловіче добрий? Я той, що батоги з волової шкури в'яже, і кого треба, частує ними. Значить, сіряк із народу, ти мене і тут розшукав. Подивився на потертий одяг батого в'яза, вишмульгані штани із латками на колінах. Ростоптані черевики, що каші просять. І хотів був висмикнути руку і помити в морі. Але той міцно тримав її. «Що тобі від мене треба? Хіба не бачиш, що я відпочиваю і нічого не можу допомогти?» «Але ж ти обіцяв, коли приїздив до нас і агітував, щоб ми тебе вибрали». Бути голосом народу і великим помічником та заступником? Обіцянка – це цянка. В політиці всі методи підходять. Вас таких вештається багато, а я не сонце, всіх не обігрію. На що ж клявся, що про народ дбатимеш, коли відмахуєшся від його проблем? Чи ж я двожильний? А якщо я тобі віддячу? запитав ангел. Ти віддячиш? Син над синами зареготав. Чим? Може, он тими полатаними штаньми? У мене немає часу. У вас таких нині до біса. Прийди до мене через місяць, звернися до когось із моїх помічників. Від ваших проблем голова обертом іде. Він хотів був знову висунокнути руку і опустити її в море, але її тримали міцно. «Кажиш, що ти хочеш?» «Церкву селі хочу побудувати, а районне начальство вперлося». «А я тут до чого?» Ти можеш їм зателефонувати, натиснути на них. Ти ж народний обранець. Тебе послухають. Один дзвінок – і справа зрушиться. Це складно. Чому? Бо складно. У чому ж складність? У моїй зайнятості. У тому, що треба будувати Україну, а не дріб'язком займатися. Масштаб не той. Це дрібна проблема, яку ти сам повинен вирішувати. Я віддячу. Тут миряни дещо гуртом зібрали. Син над синами скосив очі і дивився, як той із вишмульганої кишені дістав п'ять зеленавих купюр на кожній із яких стояла цифра сто. Син над синами дратівливо повів плечем. «Ти що, мене купуєш? То я не продаюсь. «А хіба інші не так роблять, коли ти щось допомагаєш? Це ж традиційна у таких випадках поведінка». Божий посланець дивився на нього променистими, усміхненими очима. «Не так», – роздратовано вигукнув син над синами, – «зовсім не так». Дивився, як поводир дістав з іншої кишені ще стільки ж, і його суворе обличчя враз полагіднього. На ньому вималювався захват і радість. Прохач знову дістав жмут дорів і поклав йому за пазухом. Ой, та навіщо так багато? Ця проблема не така складна, але таки морочлива. Я позатуляю тим проклятим комунякам пельки зеленими, і вони не чинитимуть спротиву. На диво бридке і грошолюбне стерво. Син над синами ховав гроші в кишені. Тільки давай, як вчить святе письмо, щоб ліва рука не знала, що дала права. Добре? Сам ходиш, як бомж, а грошенята маєш. Це для конспірації. Час непевний. Рекіт кругом. Податкова замучує. Розумію, розумію. «То ти не бідак?» «Багатий я. Маю більше, ніж ваші і не ваші мільйонери. Поглянь!» Син над синами в одну мить опинився в палаці, де золото і срібло сліпило і пекло. Дивак-мільйонер сидів перед ним на розкішному троні у такому ж, як його палац, сяйливому одязі, Гарний і молодий. «І це все ваше?» Син над синами опустився на підлогу, не помітивши, як перейшов на ви. Заглядав у очі і сипав словами. «От коли б таких достойників, таких великів духу та побільше в Україні!» «Ваше сяйво, ваш розум, ваш талант, ваша слава, ваш геній, ваш...» «Досить!» — прозвучало владне. «Іди геть!» Син над синами опинився за брамою, а поруч стояв той такий ж чоловік у одязі жебрака. Син над синами відвернувся від нього, і попрошкував до відчинених воріт. Хтось зупинив його, вмить задягнув у білий костюм і підвів до білосніжних мармурових східців, що здіймалися аж до незайманих хмар. Син над синами мало не застогнав от щастя. Так, це була та омріяна піраміда, а народ біля її підніжжя жовтів лицями, як пісок. Йому кричали «Слава!», телекамери і кінокамери водили за ним. Супутники фіксували кожен його жест. Він побачив свою дружину, яку чомусь носили на руках а вона на відмаш била наймитів по обличчях і роздратовано верещала на них. І це донька сільського бухгалтера і телятниці, тільки встиг подумати син над синами. Де я Їй і в раю пекла не вистачатиме. Як тільки ганебно вона поводиться, і хто б сподівався, така стримана була. Бажаючих пронести її на руках було безліч. Утворилася черга догідників і нашіптувачів. Дебела молодиця прагнула лизнути виредливіцю за ногу вище стегна. «Фу, який мерзенний, ораблений народ!» – розчаровано думав син над синами. «Вони таки варті батога і зневаги. Вони варті, щоб їм плювали в обличчя. І син над синами плюнув. За ним плювала дружина і діти, потім вередлива дружина ще й висякалася і розраготалася. Щоб я не виділа цієї мразі!» Тицнула пальцем в понизя, довірвав натоп, витирав слину і охлялими голосами вигукував. «Слава переможцям, героям слава!» «Скільки тебе просити розмовляти державною мовою, попадешся на зуби нашому брату з'їдять!» Син над синами порухав щелепами і видавив посмішку. «Щоб я не бачила отамочки жодної молодої, ловкої і модної, «Від двадцяти до сорока п'яти років. Поняв?» Вона грубо відштовхнула дебелу молодицю, що вже добралася до її стегон, і віддано лизала їх, а потім хопила її за куце волосся і вирвала жмот. «А куди ж їх подіну? вражено запитав син над синами і ледь стримав себе, щоб не зробити з нею теж що вона нині зробила із дебелою молодицею, що, схлипуючи, знову повзла вже доступні дружини. «Куди хочеш, туди й подінь. Сплав їх у всесвітні борделі. Кинь до тюрем, залиш їх без засобів існування, щоб самі виздихали, але вибирай. Або я, або вони». Вона знову сякнулася спочатку на голову тій, що ревно стерилася до її ніг, а потім на голови й біля підніжжя піраміди. Поводир, отой, що назвав себе майстром в'язати батоги, дістав звідкилясь його і з розмаху вдарив розперезану жону, боляче і навідмаш. Вона несамовито закричала. Син над синами прокинувся від того крику і злякано підхопився. Серце калатало. Побачив дружину, стояла на березі і гучно кликала дітей, що віддалилися від берега. «Настя! Леся, а ну назад! Я кому сказала? Більше не пущу вас. Я вас накажу. Скажи їм, «Ти ж отець, вона з докором подивилась на нього. Син над синами спаленів. Побачив сивочолого, що зупинився, мовбив кляк. Іронічна посмішка перетворювалася в зневажливу. «Я таки не помилився відносно фарисейства твого. Оголоси голодовку твоїй родині, щоб вона вийшла зі складу яничар» або щоб я не залишило її. Борці за рідну мову. Він зареготав і з розгону плюхнувся у море. Син над синами спаленів. Було бажання побити дружину, однак він відігнав від себе цю думку. Скільки її просив розмовляти з дітьми українською мовою, а вона з ним лише переходить на рідну. Він вп'явся в неї недобрим поглядом. Невже ж можливе таке раптове переродження? Невже ж такий рай і пекло перебувають у нас, у наших душах? Дружина сіла поруч. По своїх щомиті. Ти собі хропеш, а я тут сторожую коло них. Тобі, мабуть, щось снилося погане, бо ти кричав,